Nem beszélünk magyarul. Hűzved egészséges aralá vagyok. És én magyarul tanulok. Ez a nincs. Ich wiederhole. Nincs. Ist nicht. Ist kein. Sprachkurs. Nun ist sie also vorbei. Die Fastenzeit. Os ide ehesiqvel. Nicht, dass ich mich daran besonders streng halten würde. Ich esse immer. Mindig essem. Ich gebe zu, auch Fleisch. Ich weiß, in tudok... Als Fan der Madia Kultura sollte ich mich von Longosch, Esch, Paprika, ernähren. Neha, auch Gugliasch oder Pörkölt. Aber ich mag zum Beispiel sehr gern Döner. Döneret Seretek. Oder auch Seretek Enni Döneret. Ich liebe es, Döner zu essen. Auf Meinem Planeten des Essens, Os in Etele Boigo, gibt es mit Sicherheit einen ganzen Kontinent für Döner. Etch Dönere Kontinents. Und natürlich ist dieser Planet, esabolgo auch voll mit Dönerläden. Da gibt es zunächst die Läden, in denen Junge, fesche Männer mit langen Messern das Fleisch zerstückeln, sie tragen tiefsitzende Hosen und breit geklopfte Silberketten, aus den Boxen tönt mindestens Hip-Hop, manchmal auch mit orientalischem Einschlag. Auffällig ist, dass diese Dönerverkäufer meist verwegen frisiert sind, mit Mustern in ihren Rasuren. Sobald eine Frau den Laden betritt, muß ich nicht länger hoffen, bedient zu werden. Zweitens, Kette. Da gibt es Dönerläden, die werden von Männern betrieben, welche vorgeben, sie hätten den Döner persönlich, Semeljes, aus der Türkei oder Griechenland oder zumindest einem angrenzenden Gebiet mitgebracht. Aber das stimmt nicht. In solchen Läden kann ich auch ohne Probleme auf Ungarisch bestellen. Ich werde wahrscheinlich verstanden. Auffällig in diesen Läden ist ebenfalls die Kunst der Frisuren, allerdings weniger ihrer modischen Prägung wegen, eher ist es eine Exkursion auf den Boyog, was mit Haaren noch alles möglich ist. Nummer 3. Haram Es gibt auch mindestens einen Laden, in dem arbeitet ein Mann, Ferfi Dolgozik, der hat eigentlich gar keine Lust auf Döner oder überhaupt keine Lust auf Arbeit. Er zieht von Imbiss zu Imbiss und wartet nur darauf, wieder hinausgeworfen zu werden. Was es dann ganz selten gibt, aber doch, es existiert. Dönerfrauen. Nöi Döner. Eine kenne ich, die ist sehr fröhlich. Sie erzählt mir zum Beispiel, dass ihr Mann gerade zum Fitness unterwegs ist. Er muss abnehmen. So sieht's also aus auf dem Dönerkontinent. Kennen wir alles von zu Hause. Tudunk. Müssen wir gar kein Urraio Es reicht, die Straße aus Uzza zu überqueren. Freut sich mein Gulliwerkli, und bleibt im Geigenkasten. Und wenn ich mal wirklich Lust auf Modjar etelek verspüre, dann habe ich die Chance, im Bahnhof Polja Udvarbon an einem Modjar-Stand die wohlbekannten Gouliasch-Zutaten zu erwerben. Vesek Paprikat esch Solamit. Allerdings muss ich dann noch selber kochen. Und so schöne Beobachtungen kann ich höchstens an den Bahnhofsbesuchern machen <Sess> Köszönöm szépen, pianok szimichnek!